Capítol 1. Unes festes majors accidentades Pararapatxin, pararapatxin, pararapatxin, pararap El director de la banda municipal de Vilacentre del Mig movia la mà dreta amb la batuta bo indicant el compàs que seguien els disciplinats músics Les caçaques vermelles lluïen d'allò més i els pantalons blaus dels uniformes marcaven unes ratlles ben planxades En les figures dels 25 mestres de la banda a més de les casaques i del galó vermell de les gorres de plat, hi havia quelcom més. Més ben dit, 25 coses més d'aquest color. Els nassos del conjunt musical del municipi. I no és pas que els mestres haguessin begut algun gotet escadosser de via abans de la cercavila. I si algú d'ells havia tastat el xarelo, el tenia ben aparcat a l'estómac i no li feia pas bufar l'instrument a cops de cinglot. Els virtuosos dels fagots, dels trombons i de les trompes, en el bon sentit de la paraula, traien el vent precís i els dominadors dels platarets i del bombo picaven quan calia, ben just. I cap d'ells no perdia el pas. Els cinquanta peus trepitjaven el sol alhora. Menys un, que ho feia unes dècimes de segon d'enderrariment, perquè el bon Jan, el mestre de la flauta travessera, era coix. Però el seu ritme en caminar no desmereixia la marxa de tots ja que anava una passa enrere dels companys per mort del puja i baixa de la flauta travessera que topava amb la gorra que cobria el cap, ple de músiques del mestre del flautí que bufava al seu costat. «Ja fa bonic, ja! El nostre poble pot estar content de tenir una banda com aquesta!» afirmava satisfet el senyor rector de la parròquia, acompanyant la frase amb el gest de fermar la panxa al seu lloc, tot i que, arrodoneta com era, no corria cap perill de desenganxar-se de la resta del seu propietari. Ni els de vila dreta de dalt ni els de vila esquerra de baix poden somiar d'arribar a tenir una banda tan, tan, tan filarmònica com la nostra. Per Pararà patxin, pararà patxin. Els músics es detingueren gairebé al mig de la plaça, al costat de la font dels cinc rajolinets que el batlle hauria d'inaugurar un cop acabat l'ofici solemne. El que trobo estrany és que tots els músics tinguin el nas tan vermell, encara fóssim al mes de gener i fes fred. Però ara, en ple juny, s'exclamava l'apotecari mirant fixament al senyor rector. Calli, calli, a vostè també se li estan rugint l'apèndix nasal. Què diu ara? Fa una estona, de tota manera, que el nas en pica una mica. La banda municipal atacava més fort que mai el parerà patxin. De sobte, el braç dret del director queda immobilitzat a una certa altura com el de l'estàtua de la llibertat de Nova York, si tingués el nas en rugit. La banda, al seu torn, canvia la música, perquè en comptes del parerà patxim, sona un estrepitós. Parapàxim! Atxim! Atxim! Les notes del parerà sortien dels instruments tan magistralment tocats pels mestres, i els sonors i desafinats, atxims, van ser, no podem dir musicats, sinó explotats pel director i les explosions esternutatòries del cap de la banda foren seguides disciplinadament, tothom el poble afirmava que aquells músics estaven molt ben ensenyats per la resta dels components. Arriba un moment que dels parerapatxins originaris ja no en quedava res, perquè les orelles dels vilacentristes de la plaça major solament resonaven els esternuls tocats per l'instrument nasal propi de cada músic. Mentre la banda de vila centre del mig es retirava als baixos de l'Ajuntament per tal de deixar els estris musicals i telefonar a les respectives cases en demanda que les mullers de cada un d'ells els enviessin mocadors, els veïns entraven a poc a poquet a l'església per assistir a l'ofici del primer dia de festa major. El temple feia un goig que enamorava els àngels els angelets de galtes barroques i dues aletes al capdamunt de l'espatlla que traien els caparrons entremig de les columnes salomòniques de l'altar major. També emocionava els angelets de carn i ossos, com deien les seves àvies, que eren els nens de l'escola municipal, sense aletes però, i sovint amb el dit murxant el forat del nas. Els escolars havien quedat drets darrere de l'altar, ja que els correspondria cantar els goig del patró de Vilacentre aquells que van repetint la tornada Gloriós Sant Serafí, no us oblideu mai de mi A les mares dels nens del cor els que hi elevava, Fet que no representava cap problema Perquè les dones dels músics En agafar dels armaris uns mocadors per als esternuts dels marits N'havien agafat també per a la seva babejant admiració Al banc de la primera fila seien el senyor Batlle Els senyors regidors i el senyor director del banc no pas el de fusta per asseure, sinó el dels diners dipositats a la guardiola del país, aquella entitat d'estalvi que pregonava «Tal faràs, però sempre estalviaràs!». I fora del banc, el de fusta per a asseure, i no pas el dels diners, descansava el farmacèutic, el nostre conegut, que era així mateix el president de l'Ateneu. Els seus coneixements professionals, literaris i científics en general, per alguna cosa estava subscrit a les millors revistes internacionals de medicina i farmacologia, no li permetien, però, seure'n al banc al de fusta de les primeres autoritats vilacentristes. La resta del temple l'omplien els vilatans. Els homes venen clenxinats i amb el vestit que s'havien enfundat 16, 20 o 30 vegades, depèn de les festes majors transcorregudes des del dia del seu casori estiraven el coll per tal de passar revista als assistents. Les dones lluïen els drapets comprats, com cada any, per a la festa, als magatzems de Viladreta de dalt o de Vila Esquerra de baix. Igual com les viladretanes i les vilescarranes, acudien a la gran botiga de Vilacentre del mig per a adquirir el vestit de la festa major. I és que els tres pobles, al vell mig de la plana i a tres quilòmetres exactes de distància l'un dels altres, Celebraven la festa grossa, ja que els patrons respectius de Vila Esquerra, Sant Deu nos s'nderi, cantaven els goigs, i de Vila Dreta, Sant Sol d'Oni guardeu-nos del dimoni. Els goigs no deien pas quin era el dimoni per als viladretans. S'esqueien el mateix dia del mes de juny. Els comentaris dels feligresos eren variats. "I què estava fos teu nen, senyora Pona?" Deia la carnicera, tot esperant la tornada del compliment. Miri, doncs, la seva nena és tan rosseta d'estiu. I la veïna del banc? Ara ja no cal dir de quin banc es tractava. Li tornava la floreta verbal. Antoneu, cada any li ve el vestit més estret. Tu diràs, com que ja fa quatre anys que es va casar, n'estic ben segur, perquè el seu noi gran ja té cinc anys i se'n va parlar tant... Tot transcorria com sempre, les mateixes xafarderies, els mateixos penjolls i el mateix desig que el sermó del senyor rector fos curtet. Al darrere de l'església, en aquella zona on els fidels resten drets, sense bancs ni de fusta ni de diners, i on es dirigeix la mirada benèvola dels sants i santes dels altars, la gent s'estranyia de gust. La congestió de les cares... No se sap ben bé si era deguda a les corbates que maldaven per escanyar els colls dels pagesos o al mig mareig provocat pels afluvis de les suors corporals de les engabanyades aixelles vilacentristes. En la zona dels nets de cor i de butxaca, una parella es donava les mans i murmurava amb veu baixa. «Gloriós Sant Serafí, pregueu per mi!» resava ell mirant tendrement els ulls de la seva mossa «Més ben dit!» Progueu per nosaltres i si m'ho veu al cor del director de la guardiola del país, perquè ens concedeixi d'una vegada el crèdit i ens casem d'un cop, no fos cas que... Ai, sí, gloriós Sant Serafí, responia l'enamorada amb un sospir. Quan aparegué el senyor rector per la porta de la sagristia, i havent-se ha remuntat la panxa, pujar els graons de l'altar força fidels comentaren i quin més vermell que té, mossèn Pere! L'ofici s'inicia amb la normalitat d'aquell dia de juny de cada any. En arribar al sermó, l'oficiant s'enfila a la trona tal com feia encara en les grans ocasions. Escriptamanem et verbat volant, que vol dir els escrits queden i les paraules volen. I les paraules han de volar directament als vostres cors, estimats feligresos. El rector, feu una ganyota amb el nas que durarà quatre segons i després de la gimnàstica nasal provar de continuar. El nostre patró és... és... El titular de la parròquia es fregava aquella part de la cara, avui tan empipadora durant cinc segons. Sant Serafí és... Seraf, seraf, xing, les paraules del sermó no volaren els esternuts sí que ho feren tot esquitxant de gust i interrompent el silenci que planava per sobre la faligresia els ulls dels fidels seguien els moviments del desfermat nas rectoral i feien joc amb les boques ben obertes davant de l'espectacle el rector baixà de pressa de pressa els graonets de la trona entre la sagristia i l'eco llunyà dels esternuts indicava que el capellà havia arribat al seu pis on podia estornudar sense admiradors. El vicari, al càrrec de la situació, prosseguí el sermó. Estimats vilacentristes, que Sant Serafi pregui per mi i per tots vosaltres. Sigueu tots ben bons amb l'ajuda del gloriós patró i tingueu una bona festa. Enllestida la brillant peça oratòria pel camí del mig, el de Vilacentre del mig, és clar, mai no es pogué complir el segon sant desig del vicari, ja que les festes, la major i l'altra, acabaven de començar. De la tercera part de la funció en foren protagonistes els nens de l'escola municipal en iniciar els goig sans serafinencs. Els nassos dels canytaires s'enrogien per moments, mentre alguns minyons se'ls agrataven d'una manera poc angelical. Ai, gloriós Sant Serafí, què deuen tenir? Era la veu que corria, que dic corria, anava de bòlit de boca en boca. Malgrat el perill imminent que molts ja endevinaven, el cor s'atrevia a entonar. Gloriós Sant Serafí, serà xim, serà xim, en canviar de lletra a la coral, si més no de lletra d'expressió cantora, les mares atribulades van córrer a les cases a buscar més mocadors, ja que els utilitzats per als nassos dels músics i per a les pròpies baves estaven ben xops. I és que cada vegada els esternuts eren més desagradablement regats i amanits. Gloriós Sant Serafí, i què deuen tenir? La festa major havia de continuar, malgrat el fracàs de la banda, la interrupció del sermó magistral i la impossibilitat física del cant dels goig. El batlle, un pas més endavant dels regidors i del director de la guardiola del país, i dues passes respecte a l'apotecari, mirava amb les mans plegades i ulls amorosos la font dels cinc rajolinets. Estic molt satisfet en inaugurar aquesta font dels cinc rajolins, dels cinc rajonilinets Tothom sabia el motiu de la repetició del nombre dels raigs d'aigua La font, inaugurada l'any passat a Viladreta de Dalt, solament en tenia quatre I la de Vilasquerra de Baix feia dos anys que funcionava únicament amb tres rajolinets I és que aquesta font ve a ser el símbol de l'obra ben feta i amb aquesta font contribuïm a fer país, a fer país, perquè tots hi heu col·laborat i per això avui, a dia de Sant Serafí, Sant Sera, Serafí, Sant Sera Serafí, Sant Serafí, Els regidors es fregaven sota el nas amb l'índex de la mà dreta. Els més centristes ho feien amb el tercer dit, el del mig. I l'encarregat de les obres municipals i responsable immediat de la font ja començava a estornudar Immediatament el seguiren els companys de consistori d'una forma desacompassada però sí sorollosa El farmacèutic havia corregut a refugiar-se a la farmàcia per si de cas aquella epidèmia ell, en la seva saviesa medico farmacèutica ja no dubtava que ho era el contagiava Glorió Sant Serafí, què deuen tenir? En comptes d'afectar el farmacèutic el contagi i arribar a la font. Els cinc rajolinets, l'un darrere de l'altre, començaran a escopir unes glaupadetes amb una fresa que volia imitar els empipadors esternuts de les autoritats. Tots fugiren a la desbandada, menys l'alcalde i els regidors, que ho feren amb tot l'honor i amb el cap tan alt com els esternuts permetien. La resta de vilacentristes, que encara no remenaven els armaris en busca de mocadors, no gosaven tombar-se a contemplar l'estranya font símbol de l'obra ben feta. <coughs> el Sant Patró de Viladreta de Dalt es mereixia, si més no, unes celebracions tan espectaculars com les de les altres viles de la plana. Per aquesta senzilla raó, de tant de pes entre els viladrexans, el concert de la banda va ser esplèndid i cap accident no va destorbar els marcials sons del pararapatxant, pararapatxant, ben assajat i ben interpretat. El batlle, més cofoi que mai, mossegava el cigarabà i repetia el secretari de l'Ajuntament. Aquesta sí que és una banda municipal i no pas la dels nostres veïns del mig, afegia amb un ample somriure. «Diuen que aquest matí no han pogut acabar la cercavila! Ha, ho, ho el secretari, que en cap ocasió no s'oblidava de riure quan reia el cap municipal. L'ofici a l'església de Viladreta va seguir el camí pautat i vorejat de lliris de cada any. El senyor rector introduïu una innovació molt celebrada per les forces vives i les ànimes dretistes pietoses». Va muntar el sermó al voltant de la fase Sant Saldoni, tots els sants, pregueu pels viladratans En comptes de la jata engastada de Sant Saldoni, guardeu-nos del dimoni I en el fons era que els viladratans anaven oblidant passats dimonis que els havien turmentat anys i panys El tradicional número fort era, des de sempre, el partit de futbol En primer lloc perquè l'equip del poble era dels més bons del país en la seva divisió i també perquè la fúria dretana era prou coneguda per les canyelles de les cames dels futbolistes comarcals. A més, aquell partit hauria de passar la història per la inauguració de la tribuna coberta que evitaria en el futur que el sol ajudés a escalfar el cap dels aficionats viladretans, missió que, segons la norma del joc, pertoca a l'àrbitre de torn. El partit era de la màxima rivalitat, Viladreta, club de futbol, contra l'Sporting de Vilafort. Els vilafotistes, aneu a saber si era la cosa del nom, xutaven molt fort, tant que l'equip en els desplaçaments duia sempre una noia, treballadora a la fàbrica de sacs, amb les agulles preparades per cosir les xarxes que reventaven les pilotes canonejades per la porteria contrària. Duien jugats 10 minuts de la segona part I l'ambient era terriblement tempestuós Com l'any passat, l'altre i l'anterior És a dir, les mateixes paraulotes, els mateixos gestos I similars insults indicaven que tot anava a la mar de bé L'empat es mantenia a zero gols quan s'inicià el fet insòlid. El defensor dret de Viladreta havia arrencat a córrer Havia enganyat 3 jugadors contraris i feia cas al reclam del davanter dret que li demanava el valor. Passa, passa, a mi, a mi, a mi, atxum! Atxum! En un d'aquells insuspitats esternuts, la pilota bombejada amb precisió arribà a l'altura del cap del davanter centre que, sense el més mínim esforç, la col·locà en la creuera de la porteria vilafotista, per a causa d'una paràbola ben estranya. Els vilafotistes reclamaven la invalidesa del gol, mentre els viladretans es felicitaven afusivament. L'àrbitre tingué feina a posar de nou en marxa el partit. Els propietaris del camp afirmaven que, de tota la història del futbol, els esternuts també podien jugar, i els contraris entestats en negar-ho. Havia transcorregut un minut i mig des de la represa del partit quan el mig centre de l'esporting de Vilafot, en una jugada personal d'antologia futbolística, llançava un gran xut just en la línia de l'àrea viladratana. Quan el porter és a l'aire, un esternut el desvia de la ruta de vol i la pilota s'esmuny dos pans per damunt d'ell. No ha estat gol! Estaves estornudant! No pot ser gol! És el mateix cas que ara fa un minut i mig! És gol! Que no! De cap de les maneres! No pot ser-ho! Els viladratans volien protestar i no podien, afectats per les primeres explosions nasals i boi procurant aixugar-se el nas amb les samarretes esportives ja que ells no tenien les dones amatents que els anessin a buscar mocadors a casa. El tercer arbitral tampoc no va poder imposar la justícia ni l'ordre, ja que també sofria els primers símptomes de l'epidèmia. El partit s'acabà com el rosari de l'aurora, enmig dels trets esternotatoris que se sentien camí de retorn del camp a Viladreta. De tant en tant, algun viladretà es demanava en veu alta... Ai, Sant Saldoni, Gloriós, què deu passar? <coughs> A Vilasquerra de Baix, de moment, i segons tots els indicis, Sant Iberi vetllava pels seus patrocinats, la mesura, el seny i el senderi. Gràcies, Gloriós Patró, presidien l'inici de la festa major. Aquell any, els vilasquerrans seguiren les consignes de l'Ajuntament, que demanava moderació en les despeses festives. El gran Tiberi en honor del Sant del mateix nom era un cas a part, ja que la crisi general no lligava gaire amb les festes massa costoses. Així, durant l'ofici, l'església estava ornada solament per quatre remells de flors en comptes del devassall litúrgico floral de les viles veïnes. Una altra excepció hi havia en la política d'austeritat festiva, les dames vilescarranes no havien pas faltat a la cita amb la botiga de Vilacentra, malgrat que l'amo estava caixós en afirmar que les veïnes no havien comprat tant i que havien venut menys vestits brodats amb lluentons i menys sabates de bellut vermell. Els qui foren fidels a la seva pròpia consigna eren els regidors amb el batll d'Esquerrà al davant. Aquell any no s'inaugurava cap monument. Solament s'havia construït una gran paret blanca a l'angle esquerre de la plaça Gran, per tal que els membres dels partits polítics i institucions vilesquerranes hi pintessin a mà o amb esprai, sempre hi ha artistes per a tot, les seves opinions i les seves imprecacions. La idea havia complegut molt els vilesquerrans, sobretot els botiguers, i no pas perquè fossin excessivament demòcrates sinó perquè creien que s'estalviarien de netejar les parets a cada moment. «El nostre ball ja se les pensa totes! I quin xicot més trempat! Té acudits lluminosos!» corroborava el director del grup escolar, fervent partidari de l'actual Ajuntament Vila Esquerra. «Veïns, aquest any de crisi solament inaugurem el monument que podríem qualificar a la llibertat d'expressió, que és un dret de tots!» i d'una estrabada ferma van retirar el gran drap vermell que cobria la paret blanca. Amb unes grans lletres de quatre pams s'hi llegia «Fora la Pepa! Mori la Pepa!» L'alcalde, fregant-se el nas, i no pas perquè se li havies enrugit o li piqués, preludi de l'epidèmia, sinó perquè li havia pujat la mosca, digué «És un dret de tots, però carat, no cal pas anar tan de pressa!» L'acte culminant del primer dia de festa major era la carrera de sacs que no costava gaires diners d'organitzar. A més, els promotors confiaven crear un clima de diversió popular, ja que en la darrera cursa hi correrien l'alcalde i totes les forces vives del poble, inclòs el senyor rector, a qui reservaven un sac més ample a fi que li cabessin les faldilles de la sotana i que sortiria amb cinc metres d'avantatge sobre els altres. Al carrer Major estava net d'obstacles que poguessin entorpir la prova que finiria davant mateix de la casa de la vila. I van començar a córrer, més ben dir a saltar, amb tècniques i agilitats ben desiguals, i els més joves amb uns vots que els micos, amb mal degut respecte a les autoritats, ja voldrien per a ells. El director del grup escolar, el president de la Unió de Pagesos i el Batlle avançaven colze contra colze, i la carrera era certament ben emocionant. Les possibles irregularitats, en forma d'empentes, no sobrepassaven les permeses en una cursa democràtica com cal. Has vist quin cop de cols ha clavat el secretari del partit a l'alcalde? De poc que molt fa caure. No t'estranyis, home, es tracta de guanyar un bon lloc. No veus que són polítics? Faltaven tot just uns 20 metres per a la línia d'arribada quan l'epidèmia que planava per damunt de la comarca aterrava i l'esquerra de baix. L'alcalde, amb el sac ben agafat i la boca closa per l'esforç, disparà tres esternuts seguits Achim! Achim! Achim! i a cada esternut va avançar quatre metres de cop. Tan gran era l'impuls de l'aire comprimit en la cavitat nasal del batlle. Conseqüència dels efectes de la reacció, el senyor alcalde entrà el primer a la meta i a una considerable distància del secretari del Partit Polític. Ningú no va saber mai si a causa de la inèrcia creada pels esternuts o bé perquè l'home no es trobava gaire fi, la primera autoritat no es detingués a la porta de l'Ajuntament, pujar les escales com un llamp i estancar el despatx de l'alcaldia. Des de la plaça se sentien els sorolls, malgrat que la porta i les finestres del Saló de Juntes eren closes. Aviat, els esternuts llunyans eren corejats per d'altres de més propers. Els regidors i tots els que havien corregut la cursa feien profundes i estrepitoses caparrades. La fugida dels viles fou similar a la dels habitants de les viles veïnes. El rector, enfilat al padrís de la font dels tres regiulinets, cridava «Tingueu sanderi, santiberi, doneu-los sanderi, sanderi! Atxam! Atxam! Atxam!» I tapant-se el nas amb la vora esquerra de la sotana, corria cap a la rectoria com ànima campaita, un angelet esternudador.